Əl-Casiyə, Diz Çökənlər Suresi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Ha-Mim Bu kitab, qüdrətli, müdrik Allah tərəfindən nazil edilmişdir. Həqiqətən, göylərdə və yerdə möminlər Həqiqətən, göylərdə və yerdə möminlər üçün dəlillər var. Sizin yaradılışınızda və Allahın yer üzünə yaydığı canlılarda qəti iman gətirmiş insanlar üçün neçə-neçə dəlillər var. Gecə və gündüzün bir-birini əvəz etməsində, Allahın göydən yağmur endirib, onun vasitəsilə yeri ölümündən sonra diriltməsində və küləkləri istədiyi səmtə yönətməsində Düşüncəli insanlar üçün də dəlillər var. Bunlar Allahın ayələridir. Biz onları sənə bir həqiqət kimi oxuyuruq. Onlar Allaha və onun dəlillərinə dair sözə inanmadıqdan sonra daha hansı sözə inanacaqlar? Vay halına iftiracının və günahkarın. O, Allahın ona oxunan ayələrini eşidir və sonra sanki onları eşitməmiş kimi təkəbbür göstərərək inatkarlıq edir. Beləsini ağırlı-acılı bir əzabla müjdələ. O, ayələrimizdən bir şey öyrəndiyi zaman ona lağ edir. Məhz belələri üçün alçaldıcı bir əzab vardır." Qarşıda onları cəhənnəm gözləyir. Nə qazandıqları şeylər, Nə də Allahdan başqa tutduqları himayəçilər, Onları əzabdan qurtara bilməyəcəklər. Onları böyük bir əzab gözləyir. Bu, Quran doğru yol göstəricisidir. Rəbbinin ayələrini inkar edənləri ən pis cəza, Ağrılı-acılı əzab gözləyir. Gəmilərin O'nun əmri ilə dənizdə üzməsi və sizin də O'nun lütfündən axtarmanız üçün dənizi sizin xidmətinizə verən Allahdır. Bəlkə şükür edəsiniz. Göylərdə və yerdə olanların hamısını O sizin xidmətinizə vermişdir. Həqiqətən bunda düşünən adamlar üçün dəlillər var. İman gətirənlərə de ki, Allah qazandıqları günahlara görə hər hansı bir tayfanın cəzasını versin deyə Allahın əzab günlərini gözləməyənləri bağışlasınlar. Kim yaxşı iş görsə, xeyri özünə, kim də pisliy etsə, zərəri özünə olar. Sonra siz Rəbbinizə qaytarılacaqsınız. Biz İsrail oğullarına kitab, hökmranlıq,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 Qiyamət günü onların arasında hökum verəcək. Sonra sənə də dində şəriyyət yolu göstərdik. Sən ona tabi ol və haqqı bilməyənlərin istəklərinə tabi olma. Çünki onlar səni heç bir vəçlə Allahdan qurtara bilməzlər. Şübhəsiz ki, zalimlar bir-birinin himayədarıdırlar. Allah isə müttəqilərin himayədarıdır. Bu Qur'an insanlar üçün açıq-aydın bir dəlil, qəti inananlar üçün isə doğru yol göstəricisi və mərhəmətdir. Yoxsa günah qazananlar onları həyatda olduğu kimi ölümlərindən sonra da iman gətirib yaxşı işlər görənlərlə eyni tutacağımızı güman edirlər. Nə pis mühakimə yürüdürlər. Allah göyləri və yeri ədalətlə yaratmışdır ki, hər kəs qazandığının əvəzini alsın. Belə ki, onlara heç bir haqsızlıq edilməyəcək. Nəfsinin istəyini ilahiləşdirən şəxsi gördünmü? Allah əzəli elmi sayəsində onu azğınlığa saldı, qulağını və qəlbini möhürlədi, Gözünə də pərdə çəkdi Allahdan başqa Kim onu doğru yola yönəldə bilər Məgər düşünüb anlamırsınız Onlar dedilər Həyat ancaq bizim dünya həyatımızdır Kimimiz ölür Kimimiz də doğulur Bizi öldürən ancaq zamandır Bu haqda onların heç bir biliyi yoxdur Onlar ancaq zənnə qapılırlar. Bizim aydın ayələrimiz onlara oxunduğu zaman, onların dəlili, əgər doğru deyirsinizsə, atalarımızı dirildib gətirin deməkdən başqa bir şey deyil. De ki, Allah sizə həyat verir, sonra öldürür, sonra da sizi gələcəyinə heç bir şək şübhə olmayan qiyamət günü dirildib bir yerə toplayacaq. Lakin insanların çoxu bunu bilmir. Göylərin və yerin hökmranlığı ancaq Allaha məxsustur. O saatın qiyamətin gələcəyi gün, məhz o gün yalan danışanlar ziyana uğrayacaqlar. Sən həmin gün bütün millətləri diz çökmüş görəcəksən. Hər millət öz əməl kitabına tərəf çağırılacaq.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 Kafir olanlara gəldikdə isə, onlara deyiləcək, Məgər ayələrim sizə oxunmurdumu? Siz isə təkəbbür göstərirdiniz və günahkar adamlar idiniz. Sizə Allahın vədi haqdır və o saata qiyamətin qopacağına heç bir şək şübhə yoxdur deyildiyi zaman, biz o saatın nə olduğunu bilmirik. Onun ancaq bir zənn olduğunu güman edirik, biz buna əmin deyilik, deyirdiniz. Onların etdikləri pis əməllər özlərinin qarşısına çıxacaq, istehsa etdikləri əzab onları bürüyəcək və onlara deyiləcək. Siz bu gününüzlə qarşılaşacağınızı unutduğunuz kimi, biz də bugün sizi unudacaq. Sizin sığınacaq yeriniz cəhənnəmdir, Sizin köməkçiləriniz də olmayacaq. Bu, ona görədir ki, Siz Allahın ayələrini məzxərəyə qoyurdunuz Və dünya həyatı sizi aldatmışdır. Bugün onlar oradan çıxarılmayacaq Və onlardan tövbə etmələri tələb olunmayacaq. Göylərin Rəbbi, yerin Rəbbi, və aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun. Göylərdə və yerdə böyüklük yalnız O'na məxsustur. O qüdrətlidir, hikmət sahibidir.